Мої побратими також уже прокинулися. Я одяг сині шаровари, сорочку, обмотався поясом. У животі бурчало від голоду. Почав шастати по кишенях. Проте замість чогось їстівного намацав люльку з тютюном. В другій кишені – кремін та кресало. Очевидно, ці шаровари старий негідник стянув із набіщика якому рідні все це поклали в останню путь? Не кури тут сіно кругом попередив лихо, що згорить, не зігниє, філософськи відповів я. То що, панове, у похід? Сонце вже підбилося височенько. Ми мружилися від нього, ідучи через город старого мірошника. По дорозі нарвали ревеню, Та цією кислятиною наїстися не могли. Лише слини в роті багато зробилося, А в животі заборчало ще дужче. Від мого Брандка тхне падлом, Мазю старого та потом, Наче й справді з дупи виліз. Треба помитися, щоб нас люди не сприйняли «За свинарів», – сказав лихо. Вода в річці ще не нагрілася, була від останньої повені трохи каламутна, та ми на це не зважали. Водичка забирала від нас в тому, додавала сили. Ми купалися, відійшовши від хутора млина. Голод все більше давався в знаки. Я б зараз, певно, з'їв, хоч і попас хрестом». Разом із дяком, паламарями і цілим церковним хором стогнав лихо, плескаючи себе по товстому черву. Постривайте, товариство, зараз будемо обідати. Мовив я і підвівся. Я бачив, як недалеко від нас пройшла дівоча постать. Це була вона. Мельників нанесла два відра на кромислі десь тут має бути джерело, і вона сюди ходить по воду. Я, був у шарварах, накинув на себе сорочку. Не дурій, ти ж чув, що сказав старий, спробував зупинити лихом. Нічого їм не відповівши, я скорим кроком пішов до дівчини. Вона мене не бачила. Зігнулася набирати воду. «Дозволь допомогти, красуне. Дівчина стрепенулася, спочатку налякалася, та коли побачила мою дружню широку посмішку, відразу зніяковіла. «Не треба, дякую!» Але ж я не можу дозволити, щоб молода дівчина носила такі тяжкі відра». Ми сиділи в хаті мірошника за столом. Він розмістився навпроти мене. Друзі по боках. Катерина, так звали дівчину, метушилася коло печі. Старий вовком дивився на мене і, коли Катря відійшла, просичав. Як ви посміли сюди прийти, я ж вам говорив барани кляті. І я знизав плечима. Ми купалися на ріці, зустрілися з нею випадково. Звідки ж ми знали, що вона так далеко по воду ходить? Довелося сказати, що нас пограбували і побили. Вона нас запросила до хати, добра душа. Що було робити? Ця відповідь старогосяк так задовольнила. Катерина приготувала дюшку з риби. Насмажила млинців, зробила сирую сметаною та молодою цибулькою. Усе це чудово пахло, і, ні хвилі, не зволікаючи, мої друзі взялися за ложки. Я ж намагався їсти поважно, все кидаючи погляд на Катрю. Вона боязко поглядала на мене. А по чарці, запропонував я, не тримай в хаті того чортового зілля, знов просичав старий. На щастя, дівчина його слів не чула і принесла пляшку з комори, поставила на стіл. Випийте, а я не буду, пробурчав мірошник. Може, хоч по одній, підморгнув йому біда. Я поглянув на дівчину, що замішувала тісто в діжі. Сідайте з нами до столу, Катря. «Поснідай собі, а то, певно, й голодна за тими всіма клопотами. Он усе господарство на тобі!» «Спасибі! Я вже снідала!» – була відповідь. «Я продовжував. Батько пишається тобою. Така красуня й господиня!» «Козаки, мабуть, ваш блин беруть в облогу, як фортецю. Бачу, тут он і рушниця на стіні висить, щоб відстрілюватися». Дівчина посміхнулася, видно, жарт сподобався. Щоб тільки не перехвалити, мовив старий. Як тут можна перехвалити? горів я далі, обернувшись боком і дивлячись прямо на неї, яку он юшку приготувала на всю околицю пахне. А город, як оброблений, капуста росте рівненько, рядочками. Ти Катря, видно, дуже старалася, як її обробляла. А може, в тебе якийсь секрет є? Мої побратими не зрозуміли, до чого це я веду, проте Катря аж почервоніла. Вона відірвалася від діжки, поглянула на мене. Я дивився їй в очі. Кижу, посміхався, і від того вона почервоніла ще більше. Дівка не знала, напевно, чи я бачив її, чи так собі кажу навмання. Проте й мій погляд роздягав її, і вона аж затремтіла з хвилювання. «Поклич, пане Мірошнику, дочку, до нас. Нехай хоч чогось скуштує, хоч пригубить, наполягав я, а то я не їстим». Така гарна дівчина І чарівницею може бути Чогось козакам до їжі підсипати. Старий тільки сичав на мене, Проте й слова видушити із себе не міг. Дівчина встала, Повитирала руки від тіста, Схоже, я зачепив її. Що ж, коли так кажете, то мушу? Я відіпхнув від себе біду, Встав, подав дівчині руку, і посадив біля себе Кинув оком на її ногу Коли Катря Переставляли її через лаву Мірошник засопів невдоволено Сів на стільчику Усім налив Я взяв пляшку й Катерині Випий собі з нами Не кожен день такі гості Приходять у хату Всі випили Катерина пригубила я все ж продовжував дивитись на неї, на її руки, лице, груди. Тепер, коли був уже повністю здоровий, я зрозумів, що хлоповий Бог дав плоть не тільки для того, щоб зливати воду. Мірушник дивився все то на мене, то на дочку. Раптом не витримав. Годі тобі дочко посиділа, треба й честь мати, роботи він стільки чекає, а ти байдикуєш. Вона встала, крачкома поглянула ще раз на мене і пішла. Ми наїлися в випили пляшку, мірошник розговорився з нами, побачив, що мене такі страшні, тоді приніс другу, потім третю. Було вже після обіду, а ми ще й не вставали зі столу. Пляшка вискакувала на стіл одна за одною. Катерина все поралася по господарству і до хати більше не заходила. Дід сп'янів, почав розказувати різні історії зі свого життя. Отаке, хлопці, бувало. Я натерпівся. І долі такої своєї деці не хочу. Грошей наскладав їй на придане, І чимало скажу я вам, цілий скарб. Ваш господар щедро дає за вірну службу. Хочу, щоб Катрю взяв достойний козак, Щоб жили по-людськи. А я вже нехай і здохну, як собака, За свої гріхи.